Първа проучвателна среща на четири партии за сформиране на широко антикорупционно обединение се проведе в петък на 19 декември. Тази среща е била при затворени врати, знаем обаче кои са инициаторите и ще чуем две от тези партии. Първо казвам добър ден на Иван Христанов. Добро утро. В 47-то Народно събрание той е народен представител от област Плевен от квотата на ПП. Продължаваме промяната. След това от декември 21 до август 22-а Иван Христанов беше заместник министър на земеделието и горите в кабинета на Кирил Петков. През лятото на 22-а Христанов се ангажира с разплитането на корупционна схема сочена като една от пречките тогава за влизането на България в Шенген. Контролът или по-точно липсата му на висносните хранителни на капитан Андреево, по-известен като скандалът Златен Гьол за частната лаборатория на границата. Тогава Христанов поведе битката за връщане на контрола на държавата над фитосанитарния контрол. Днес Христанов е сред движещите лица на ново антикорупционно обединение между неговата партия Единение, партия Зелено движение, средна европейска класа, която пък беше мандатоносителя на първото влизане на Продължаваме промяната и ние и и това обединение се заявява като търсене на устойчив политически формат срещу завладяната държава. Събрахте ли се колко сте, кои сте, имаше ли представители на ППДБ, написахте, че имате намерение да ги поканите на срещата. Дойдоха ли? Поканихме няколко формации, които до момента са показали устойчиво, устойчиво отношение спрямо корупцията. Нали? Не са този типи дими и додими. Днес ще се борим с корупцията. Утре корупцията. Дойдоха колегите. Имахме някъде около 4-часови разговори. Представяхме ценностите, целите, приоритетите. Представяхме това, че ние не преследваме идеята за предсрочна коалиция, защото практиката показва, че това са едни изключително неостойчиви структури. Отбелязвам в Скобиче с колегите, които вече споменахте, Зелен движение СЕК. Ние идваме, работим вече от година и половина съвместно, за да покажем на своите колеги в органите на управление на партията, че това сътрудничество е възможно. Да, поканихме и колегите от ППДБ с една основна цел. И тя е, че всички партии и смея да твърдя не само партии. Граждански организации, граждански активисти дължим отговор на един фундаментален въпрос. Какво ще правим след изборите? Казвате, не може... че не е предизборна коалиция, т.е. няма да се явявате като обединен блок, ако ви разбирам правилно. Ние от година и половина работим върху това да направим във времето формат, защото няма как да излезеш с претенцията да отразяваш интересите на, на българите, на държавата с нещо, което се явява веднъж на избор и след това се разпада. Дългосрочното отношение към, към обществото изисква и създаването на дългосрочни ценностни формати. И това е много важно нещо. Смятате ли, че продължаваме промяната демократична България може да извърви пътя назад към вас. Ние помним, че вие напуснахте, а за водач на листата в Плевен ППДБ сложиха небезизвестния Радостин Василев. Тогава от Сепнико има такъв народ, които пък срутиха с глобката днешният меч. Аз смятам, че път напред има. Не знам дали е назад, смятам, че това е път напред. А, но честно казвам, казвам тук въпросът е какво дължим на, на обществото по отношение на антикорупционните усилия. Защото а, когато те казват, ние се борим с корупцията, когато ние правим тази заявка, дори да не можем да работим съвместно, което между другото е много вероятно, да не можем да направим формално защото ние виждаме, че не това са исканията на обществото. Ние виждаме, че хората, които подкрепят единение, не биха продължавали с тази подкрепа, ако ние влезем в а, формат с ППДБ. Но в същото време, ако голямата задача, обявена от зелено движение на 9 декември, доста преди ППДБ, за 121 антикорупционни депутата, предстои, ние най-малкото дължим на хората да седнем и да изясним какви приоритети преследваме. Кой с кога ще си говори? Защото ние много ясно го казваме. Влизайки в парламента, ние ще говорим за антикорупционни политики с ППДБ. Защо? Защото останалите партии очевидно а, исторически носят а, семето на корупцията. Когато колегите от ППДБ постоянно обсъждат, че ще си говорят с герб или няма да си говорят с герб и не казват с кой искат да говорят, тогава ние няма как да продължим ползотворно напред. И затова поканата ни е колеги, нека да седнем и да излъчим към обществото. Общ сигнал. Добре, е поканата към ППДБ остава. Вие говорите за партии и лица с доказани способности да се борят с завладяната държава. Ние обаче знаем, че в тези битки няма много славни успехи. Доколкото и случилото се с така наречения Златен Гьол, частната лаборатория на капитан Андреево, чиято дейност държавата опита да поеме, благодарение на вас, ясно показа препятствия. Евролаб се върна с решение на Върховния административен съд миналата година. Си върнаха 5 от 6 сгради, поправете ме ако бъркам, с извънсъдебно споразумение получиха 10 милиона лева от държавата, за да отстъпят една от сградите си. За това въпросът ми е какви ще са доказателствата, казвате доказани способности за борба с завладяната държава, но тя... Продължава да е завладяна, нали? Така? А, искам да отбележа, между другото, че тези схеми не бяха върнати от Върховния административен съд. Те бяха върнати с решение на тогавашния директор на Българската агенция за безопасност на храните очевидно с личата благословие на министъра, който, нали, аз знам, че той е известен за тези неща. А, и това е едно, от, е едно от тези действия, които продължаваха да объркват хората и да водят до това голямо разделение на антикорупционния вод. Хора, които се отляха от ППДБ. А, така че в този случай ние говорим отново за, за това да покажем, че има кой да се бори и тези, този антикорупционен вод има за кого да гласува. Това е, пак казвам, изключително важно. Господин Христанов, бяхте ли на протестите и какво според вас може да накара тези протестиращи, тази шарена група протестиращи, да разпознаят партиите от едно такова антикорупционно обединение, каквото искате да направите? А, при положение, че корупционерите, също викът на висок глас срещу корупцията. По какво ще се различавате? Най-вече по действият. Наистина констатацията, че, а, че тази черга от протестиращи беше много шарена е изключително адекватна. А, и именно заради това ние смятаме, че трябва да спрем с този болшевишки подход от типа на Ама. Трябва да има само една партия и само за нея да се гласува. Шареното антикорупционно така мнозинство на площада, очевидно изисква и малко повече а, творчество, малко повече политически субекти. Но най-вече по действията, защото, ето ще ви дам един пример, на, в началото на тази година ние разкрихме това, че в Плеве няма да има вода, защото искат да откраднат а, местния общински съвет, а, иска да насочи парите към една спортна зала, 45 милиона лева, където се беше заложила една фирма близка с общини, в които са герпи писа, и те се бяха заложили да откраднат парите. Ние вдигнахме ги. Ротия, в средата на януари направихме пресконференция и вижте колко интересно стана. Тази пресконференция, нашата, нашите разкрития, бяха след това копирани буквално копирани от още две партии и представени като техни. Крайният резултат обаше, обаче беше, че в лятото на тази година Единение събра 5000 подписа с искане за оставката на кмета, повече отколкото са гласували за него, практически. Припомнете, кои бяха тези две партии, които според вас откраднаха. Предпочитам ваше да не го правя. А, ама но... Защото става интересно, ако ги кажем, нали така? Да. Само, че а, за това, нека сега да направим следното. Винаги ще има... Искам да кажа, че това не е изолирано, не е изолирано нещо да. и за това трябва да се гледат действията. Кой на антикорупционния фронт създава... Какво е направил? Наистина, кой какво е правил, кой само си говори. Ясна е тезата ви. Сега два конкретни въпроса за суперкратки отговори за ориентация на слушателите, защото е интересно дали в този антикорупционен блок, антикорупционно обединение, имате, съедин... имате съгласие по няколко разделящи гласоподавателите позиции и те са ясно разделящи. Еврото, референдум, преразглеждане или... Еврото е приключил разговората, аз дори не мога да разбера защо продължават тези истерии. За, да, за да се види къде стоите. Тоест, а, част сме от еврозоната и да, това е окей. Да, директно каза. Евролев това е мотик. Мутиката можеш да използваш да произведеш, да купаеш, можеш и да използваш да убиеш човек. Но... Всичко зависи от компетент... компетентността на държавата и ние виждаме как управлението в момента практически провали прехода. Зай против идеята за преразглеждане на влизането ни в еврозоната ли сте? твърдо против. Добре. Отношението ви към войната на Русия в Украина и към президента Радев, какво мислите за участието на България в заема за подпомагане на Украина? По отношение на войната връщане към условията на Будапештинското споразумение от 1994 -та година. Там също е кристално ясно. Описани са ангажиментите на четирите държави, които влизат в него. Украина, Русия, Великобритания, САЩ. Също имам с това в средна европейска класа. Ние помним гласувания а, на техните депутати. Имам предвид Константин Бачийски срещу санкциите. Също Русия, гласуване такива имало? По По-скоро има. имаше едно гласуване за пакета помощи, mm -hmm. където той от трибуна коментира, че а, пакета помощи трябва да бъде много ясно специфициран, а не да се просто подписва празен чек, което е съвсем нормално. Напомним, че Асен Василев с абсолютно същите аргументи гласува против втората партида F-16. А, а вашето лично мнение за подкрепа на Украина с, с а, участие на България в този голям заем, който а, ще направи Европа? Това е последното решение на Евросоюза? Ние трябва да си задаваме винаги въпроса. Искаме ли тази война да стигне до нас или не? И ако, искаме, ако не искаме да стига до нас, какво трябва да направим за да я е спрем? Така че, очевидно, подкрепата трябва да продължи. Искам да върна всички родолюбиви българи към това, че а, в 1870 те години българските революционери Раковски, Левски, Ботев са молили молили са Европа и големите европейски държави да подкрепят България с пари и оръжие в войната ни, в борбата ни срещу Османската империя. Сега, малко повече върху а, парламентарната аритметика, която винаги вълнува медиите, без обикновено мнозинство ще се повтаря картината от фрагментиран парламент, затова сме съгласни всички анализатори и го казват, но каква е вероятността сега след протестите, отново да се намери такова сцепление, което да доведе до 121 антикорупционни депутати. Много накратко смятате ли, че има шанс? Аз смятам, че трябва да полагаме усилия в това отношение. А, през последните две години и половина ние правим редица антикорупционни разкрития за над 2,5 милиарда лева. От тях милиард и половина ги. Спряхме. Ние показвахме кои са виновните, кои са облагодетелствените, откъде са крали. Именно това създава тази протестна енергия. Тя не се появява от само себе си, от въздуха. Така че нашата отговорност е след като сме правили тези крачки да разкриваме, да осветяваме бандитите, съответно и да, да създадем възможност на най-голям брой българи да излязат и да кажат добре, гласуваме за вас, влезте в парламента на най-голямата трибуна в България да продължите тази битка. Това е битка за благоденствие на България. А ако останете обаче само тези четири партии в това партии в това антикорупционно обединение, на какви избиратели ще разчитате? На разочаровани от ППДБ, защото и дейност близки с тях, но ако не сте заедно, само ще отклонявате протестни гласове от продължаваме промяната демократична България. Знаем, че подобни сценарии са се реализирали в миналото, т.е. виждате ли се в ролята на партии, които може да влязат, може и да не влязат в парламента, но ще се разцепили гласовете на хората, които искат промяна на модела Борисов Паевски. Вие го казахте в средата на интервюто. Чергата на протестиращите е много по-шарено от ППДБ. Ние не се описваме чрез тях. Ние сме преследвали конкретни антикорупционни политики в продължение на години. Също въжи и за колегите от Зелено движение в а, Зеления сектор. Средна европейска класа, които разкриха целите схеми около Лозенец. Бабикян, който от 10 години се бори с Борисов и Певски. Така че ние имаме собствено звучене и тази шарена черга пак казваме има нужда от това да намери своите изразители. Да има само една партия е нещо, което ние помним от болшевизма и то е вредно. Атанас Чубанов, основателя на Бърт, който прави и най-сериозните разследвания за корупция по високите етажи, поздрави инициативата ви по един така интригуващ начин, предложи съкръщението АБ – Антикорупционен блок. Да започнем от АБ да оправяме държавата. Харесва ли ви тази идея и за какво от тук нататък? Да, Познавам чудесна е. Чудесна идея за Антикорупционен блок – това, което правим от месеци насам, не е просто спонтанно решение, то е по-скоро съвпадение. Ние говорим с много голям брой граждански активисти. Ние възнамеряваме да ги вдигнем на, на коалиционното ниво, т.е. те да участват в пряко в вземането на решения и в формирането на политиките. Така че ние не говорим за четири партии, говорим за... Още няколко покаяни партии, граждански организации и много голям брой граждански активисти. Над 150 души. Иван Христанов, благодаря ви. Бив член благодаря. на Продължаваме промяната, бив заместник министър от Продължаваме промяната. По-късно създал партия Единение, която започва срещи за създаване на ново антикорупционно обединение.